تنفع الرحمه تلك فارغ اسد بيان مرقعاتنا شروط البيان منصبات منصبات مكادم تو ومجورات وحتى الذي منصبات وتلوق المرفاضو سرازياد ولتلوق الزكاده في عامله في الدولي عامله في شركات او في خلاف للمجورات تلك المجورات في عامه الشركه هرقول ولهاذا لدي یا دا دې احتياط ولحته لټکاسره لک عزت استلاله یاطره ولاته او سمې ده شمه انداو دې کړی را هر شمه ویلا شمه ما په طاوله را را دي سندلې نه پخو دا اوس نو وایې چې پاته مونږه نه غواړي پاته چې علي تر کې دا یو کلګډیټی دی دا به څنګه چې 2.5 جو او دا غوړ وښایي هغه چې 2.5 جو غوړ او چې به ست وایښه هر وای چې به ا پلاستر میز ان سره کوم رالو یې دا به دا تاوې دا د بیا به شمورم دا باندې خبر درکړه دا به شمور ترا ویلې بیا به سماره کړو کتاب یې د سټو سره یا نه بیا به ما بیا به ورڅخه سمې شي چې دومره ریواشت افاده دار داږي دا شموول شي متاميل شي كامل کېدلو او به وځاوو مېروي یا ورینه نو ستایید چې باندې ځکا کار پښپاکاله بوځي اواز چې سره کاری کیراو د سناوی له مفاهیم څخه اپیږو په دې سره یې سره یې مفاهیم په یو کلمه کې یې مفاهیم شاملوي دا موندل چې سرهونه واړي دا نه سرهونه یتیا شي مفاهیم باندې مفاهیم کې دا سرهونه مفاهیم باندې د ځان څخه د ځان سره د یو کلمه په توګه د دې داسې چې مفاهیم باندې د ځان څخه د ځان د مولا وراته طالب چې د دې په اړه چې له تالیفانو څخه د لطالې نه ځان نويسې د دې طالبان د دې راه مبره چې خلک خبره کوي چې څنګه د نور کار کې چې د کله کومه یوه طالبان د نور طالبان د دې کار کې ما په تل او هغه هیڅ د روغې یاوګه د ګټه ده. دا به با Taliban د اضافي Taliban د په سمون دي. بس دا د مخکې لپاره یا مدرسې لپاره بس کراچی بس سماج سبق کې بسنا. আজি یو څه څه او بیا چې خپل دې د دې چې خپل ماډل ته کارولو دا ګډه یارا نور هم دې ځکه چې د دې دې دې دې دې د اړیکو اړیکو شته تله کا چې تړه فاری کې څه پک نه وي دا یو ځای واندز اصل یو روز براشي چپرې وې کوي یو ځل ابردا دل جوړون یو ځای یاتې پخدا کوي دا یو ځای دی دا. مګر تاسو چې هغه څنګه برخه ته تاسو ګټه دا خبره. پس همدغه ځای زو د ډاکټر. دا. لکه کله د زدل سره په اخ خبره وکړا چې تاسو یو ته. په مو ته هرال په دې چې زه خپل مرګ د څه خبره. په خ ځای کې پدې ځای کې د سره نو کیرا تا ماليکي تا سيزه لار پاتې دا به اخته پخ د ترتی ته خدای خبر درته وي موږ نه په دې اوښیم او دا کیسه او تبوت په کومه باندې وکړي او او دغه سورت سره څه څوک مخته کوي هغه کله څوک پسو په افغانستان کې د پکتو وو یا هغه کومه د شکراني او یا به ماته خلک به یې لا ولي یا په کومه د دې سم او د کله تا ویان صفاره چې په دې کې په دې کې له ورځې له مور څخه وروسته د دې کې وروسته راته ناشي چې په یامر کور کې تلتا ناشي دا به تاسو مقصد دی کلی ظاهره صفاتانه باتي هم کوي صفات نو دا تاسو مقصد دی چې تاسو په خاله تو د دې کوو چې نی یا وتوار دی یا وس آسمان او کښې د ظاهره او د باتي په دغه پرامن شرطونه دي سره د تاسو په خبره کې د دوی د مثلا سفر دي الک راو کې د تاسو راو دي اوبار مخکته لري د او د فورانو د د صورت خلاف ونی او مخکته د دې کې او سره چې او دڅن سره تعلق راهم او طبيعي د شعلي متمنه څلۍ او متمنه او متمنه سمنه او داغه محصل څواد د تصفيره پر محصل بي دييره خبرګرات چې په څن سره تعلق لري ترنا څخه پخاله تر څو هڅو مشكله ډيره تر بلې ارزه کې نه کوي تاسو سره څوبو چې دی مو کې يساعده چې په خپل سره په مدرسه کې نه نو هغه خپل مالدار خلکو مته ځکه چې د کاروبار کې دې ګارو کېږي. ا څه د خبرې کلی باندې یاره دا په څه پکار دا په کار ده، دا په سره به دا. ا نو خامخ شان تک یو او مجلس کې کېنو ته ا اغادروا ذلك. دعوا الصحاباء <سؤال> ولي الذين <سؤال> تراقبوا صراحه لله بالقمره. مو كنت صار ترى الصحاباء بالراوي بازار المشغول المسكوسه تكيتات ومبدات. لمك لاخذ جام هناك في تلك. لذلك كان يا استاذ ذا ذا ذهبت ذهبت ذلك في حفه الراضي كانوا حفه في الطريق تعلق ما صفات له تعلق لري نو ما ښه ما ښه انسان هغه باندې اکثر لري او دا کولی شي وېنا چې ورکو کار کو سرادار او فرښتر مو تابع د شریعت دی او مو تابع د سنت دی او کار پښتو ژبه راځي خبره د ملوډغې راځي او که زه غواړم چې تپاله یې چې په ځان باندې د 100 مربع او کله چې کله چې ګرښته دې فارې او اوس چې نتائج په معمولي او سره ځاګه یو دي نو او یو ټول چې تاسو ښه دي او موږ هم تاسو سره یو ځای یو چې په دې وضعیت کې ستاسو نو په تخفل او سرمایدارا خلک جوړیږي چې له کومې او د مالدار خلک او ما پیسې او دا موټر او دا سپورډ جوړ ګرځېنو ته تړای ګرځېدلی هیڅ هم نویږي په کومه یعنې زوی ما چې تاسو کا شپه کوم چې ځمان پسل سیمول لا فل لا سمه فل دې دوزیستو د ریښه څنګه دی له توګه کومه د بسټاني یعنې که خپل دې لګې را خپل چاله تدويري کنا نوڅه شو چې لیکن کومه اسیت د دې مقصد په داله چې سره د پېچو څنګه لپاره ووښته چې دې دښتي راکړ یعنې کومه ستاسو کورونه ژوندۍ کې د ستاتی دا په څون کې تخصیص د دې څه د ورو ته صاف پرونو سره داګه د ټ ټ برکو په چېتا باندې نشي د څلور ورځې د دې نه دا هغه حالت چې د دې د زړه د راغې دا لوبه یې په دې ورته اغه ټول هغه کارونه مشکل ديزال پر څنګه خاندانی ژوند دي خو ژوند یې څه لا به شي په پد حالت او دا څنګه کله سره ورته کېدای شي نو چې زه کته لا اگر بار وو مقدر کې دا وایي اروپيشت دغه دا ستاسو ژوندۍ نه پیدا و ولې زموږ د آزاد د څنګه مال سمه قامت کتاب الله د کاروبار د مقصد او ستنې منصوبات وي هو ولي ذلك المرفات والتي لكم استل هو تصديق ذلك اذا ذكروا لمoment يرابط ذلك الذي دور moment يرابط ذلك فداقي او العده للتكاثر يودينا دمه قدمه صباح کا منصوبات خبر اکړو یا دار جمع دا منسوبون دا یا جمع دا شانا مانسوبتون دا ساعد شوال کہ كهال دار جمع دا زیاني تاکی ولي که جمع دا منسوبون دا منسوبون خو مقرد مذکر دا او دا مقرد کو وو ملکر را دیتا حالیق و او که دار جمع دا منسوبتون نو منسوبتون خو علاقا چیشه ری وان نیو بطون دا مؤنس دا او دا شفت دا ریتا دا پارواتی او یا دلته مسابقه کمه باندې د موصوفه ده چې هیڅ مون موصوبه نه شي که څه هم موصوبې د مسابقې کوم باندې د موصوفه چې په کینه راځي نو له هغه دا هیڅ د موصوبو لپاره د واقعي کې دمو واقعي کې مهمه مو د موصوبو کومه نه سره د اوږدې په کاله سره همدارنګه موصوبو چې په دغه موصوبو د شپږ په میاشتې لپاره ته موتابکه ته راغلی د تلل مله شاله ده دی دلته مو په اړې په دا سره نه راځي بلکې په او منخده او هیڅ هم يا نهى ابو مسكر في ذي نقول ونادى او مسكر الذكار الى فتا ابو الذكار الى ياك لا جمع في فتاثره بالغتاثره المطلوب الثاني المطلوب الثاني في منصوبات ومنصوبات كلمه الاسماء المنصوبه اغا اسماء منصوبه 12 اسما دول مشمولين قومي ودي او مقبول دیه دی لوږه دی ماحو دی حاله تمیشه او ستا رہے اسم ده نا واه قوا قبت سانو ثواتم ومنسوب الى الذي نفي فيتي ستايتی چوي ولمنسوب طريقه بدل قران دغه چې راکا اسم ده دالې نفي بس کیتی شوی منسوب دالې نفي ول دشي نوول چې د شي خدالله د یستا دلع من څو پریف کې دی شرطونه دي کنه یي ندي پي وزه پي نګيره پي دا به من څو به نوکړن من څو نه راځي د مدینه علاقه ده چې وګورم دا من څو خلاله کېږي او خپګا کوم ولا المتفقه نه کېږي پس وړانده مطلق والله بهتره ایمان افعل مذکور اوه څنګه منصباتو نه مطلق متقته مطلق پکته ساته ستانه د مقدمه په پښتو باندې کوو باقي ما په یوه باندې تر دې مخکدو واقعي چې د او دا د سره د سره د معروض د مقدمه نو د په مدر د مقر سره او که څه د مخیا د په خیرته موږ لاځو د موټر خرنې د ځکا لپاره تاسو ولرته لپاره غوښته ده خپل متقافل کی دا هر حق مکتب د چې په معنا وسار کړئ ویل هغه په دې دلون په کې چې د پاریز په معنا د په موسو خبره په دا فلز د ټول کامل د تثبیتواله استعمال دا فلز په او د مرستو داخلي کې دی لکه موږ ولږه درم کو دربان دربان او دی نمک کیته رپې تاسو او دغه معنا د خپلې معنی د دا فلز د مختوی معنا د مختوی باندې استعمال د ټولې په دغه قابلیت چې د معلوماتو په څیر د خبرو څخه موږ چې دا مخکې په دې ځای کوله ولی كله دغه څه په معنا کې څه څه دي او بل څه درته دا چې ښایي د پای او مردا کې څه سره کار څه ولې هغه او دا کومه پدری چې څه ما ده یو خوستو کڅره له تا کې د فاراځي کله د نوعي له فاراځي د شعر عادت د فاراځي وته دا چې دا مو په خپل ځربن خاليني د د خپل د لارته څنګه کډل له خپل معنا لذاته ممكن موفقه تاكيدي و اذا كثرت ضربته بالضربان كي مهدي او ضربتوه مهدي فمعناه غير دفق ديكي ممكن مطلق كيشيو معناه نشر الزياده الزايده و معناه الزياده في, في, في العدد او كتش تديمك المتكرره يكون معناه زياده بال عدد بالزياده بها عدديك يا بطي شويه لك نوعي جس قطاني كان اصلا قصد لي او الا الا نوعا فاره او كلا دم كل متقى من غير لا صغيره لمس ذره لوعد القاريان مصيره دا با د ماخص مله راځي دا سمپلینای د څنګه راځي چې دا بجا ورته څه کوو موږ ادا pearls دست ال bin ukivit دست دستrel وكنت رب روزت دستلane وچن صencie الثلوحنان بن روز قسط ه yahoo لست داول데 تکنov الان وradas ف ، simulations o coll prova dy nowar è usmaya por �RAptay seis points o collesiow问 il hieo jear Energie e pata Kafi nw esoüss ph ha let me pu演 with t derivativesよう deee youkя h بله چې په دې کې یو څه راغلی دی چې تاسو یې په دې کې وکتلئ. بازیه مقصور المطلق مقصور المطلق تعني لكي وهو مصدر ظاهرها مصدر بمعنى اقيل مسكور في معناه في المسكورة بس ها قبل في, في, في مسكورة هو مقضي لمقول مطلق يعند قضاء في ختم مسكورة لك ضربك يعظم المسكور لك فتربز ضرب الرقاب لك باثر كده فزغ ضربك ويذكر للتاكيد اكرر رساله فارس تاكيد لك ظرا کله یو سوال ورته <تصحيح> چې څنګه جرګه جرګون په دې ډول د تایید په برخه کې د تایید سره تایید کوم دا د یو ټوټه سره یو تایید لرشي د تایید لرشي وخت ترڅو چې تکرار او تاییدي معنی لري چې په پیښه راځي الفاظ مخصوصي چې هغه نوسته عایدې ولو دمعوله او سعوده واضح کوم دا تاییدي استصحاب او چې دا موږ په ټوله متقضې تعکید په اړه دي موږ په تاکيد مراد تاکيد اصلاحي نه ده او تاکيد اصلاحي چې ولې یې څرګنده لکه درسي وزاربا زربا اولي ب Bondi يا tomar ban anwaki ganaka lazatsou simstatine kina sanfa sen saw COMEHA 1993 2apanin sirsa Enfin wanzakir, w还是 ¿ Boyan zampaikan yarn hu excitedEt W as if you should bectavega, ewan musaq durante Al-Khumul musla Qaul lное heu biyan u adaji Ya Rabi aha adaji like lazatsou 7 am koj curiosập мире 3 saltusan II یعنی دغه معنا د پیر مذکور سره خدای و تعلق علاقه په دې کې نه د مغایرت نشته ښکارا یعنی معنا په دغه دا او دغه په دې کې نه د مغایرت نشته ښکارا او تا مغایرت پدې کې کله وو مغایرت په ماده کې مغایرت په فچا کې راغله لکه جلس تو لکه فاعت تو فات تو د لوسن معنا په ګټوره یو دغه ماده لا څه قاعده نه لقدشی و اخلاق، انبتا اللہ او ربنا پارا انبتا دا مجیدوند دا نبتا دا چانده؟ او کل بتغاید حق و مادر که ام بچی شید لکا فارو جسرمین او ربنا پارا دا این قسم دا او جسرد پارا مخصوص ملتم باقی شده اتحاد کو کمانای کستا لیکن مادر او بار او جسرد مجیدوند دا او کی پسند مجرد مادر او جسرد که او جسرد مادر دا ا وقد جنوا وكل <سؤال> وكل راجع ما قوله مصدق من لبي وزيد بجاءت لاكم مصونا تذاقات كل تنوصان وان بقات وقضوا ذو قيه له في عام كلينته يزادا جكم عامل دي مكت مصدق نفسه في سپدیه عبارت چې څو شړې وي یو شړې نه وي ته صفه خراب څه شه مقدمه خیره او کتر چې د خیره څنګه او خیره په کمهانه د قدیمه سره نه ده نو موږ یې تاسو خیرم نو د قطبان په موصوفی سره وجیچه موصوف سره صفات اده مو خپل مطلق حیثیت سره لپاره پاتم پاتم په کله وګړو کولای شي چې پیر او هل د نو په مطلق اتیام قرینه لوجه د وجود قرینه جوازه د قول پای د صدا د قول القادم کیو سره نو قدم تر وجودم خیرم مقدم قدم تر پیر او پای د علوم موصوف پرم له ځینې صفات موصوف سره چې فرق و اوضو بانو فلانتا دي فالحدث بي بحاج فيه اوضو بي ترا بحاج في او سمعه او بل تشه للكم تي اتده سمعه من العربي ها خدا عربي ها مان قدر رسان توليزه او تسه لفال تشه لكي ولا دخل دل قياس او تسه تدخل او تسه لانتا دلقانون ودو تده نو منها تقول كافيك تاسوه منها مواقع مكرر او سيناء مينها ما وقع في تشبيه وعلاج مرض المسائل ما هما ما كان الا المفروض جملتي لا محط ولا لا قابل احد السنه لا قابل مرادك لقا سكين واقلا اي الله سكين شكرا شكرت شكرا حميد ژان کی حفاظت وکستا الله تعالی په حفاظت وکستا او د داخل هدف سره د ټولو مو پوزیشن او ریډی د څنګه په تاپا باندې چې مجاله کا ورغتوری کې پروتې کولې باندې نه له حاضر دی وځينا او یلا په لور سره چې څنګه آرام خنی و, و شکران و حمدن و رعا ين اصفا کل الله سبحانه و شکرتک شکران و اوګېتا به ما وحنا لري فعل پای څنګه وایي موږ په دې د پرېکې کې څه دبانو په څیر وایي؟ څنګه ورته وایي چې څه نه له صالح چې د علاقې؟ صالح راغله. په تعلق راغله په دې چې پرځای، موږ د دې سره ځان له له. موږ یو اوما ته دیتو چې ولې چې دا له طالب څخه دا پایله په پرهسته وافي شو دلې دا دمو قضې چې یو د عامل په دغه کې فعل او فعل غیر عامل کې د سمې کله دا د عامو په مورشه راځي هم معموله مرتبه راځي هم او چې کله نظر ته زیدان او پهل کې دربا زیدون عمرانه پهل کې او مخاطر یو څه کوم څه چې موږ خپل بیت اجازه ورکړو کله کله د هغه څه چې چې یلا کاځه هغه د دې چې مخادر خپل څه څه دي یو دی یا کاځه چې ده نو د پیل هغه څه یو شړې تا نه کړو چې ایمان اذرغو څه وو ته اوسه یلا کاځه ده نه عطره ذا تداخل هذا الشغل فريم بتقول سواد ايش رايكم يا جماعه قال هذا ودي خبره في في الشراء ولا اذا كان هذا الشيء 2000 المذكور في السؤال فالمعالج الجواب ارسل لي تفويله بالاسعار كده عشان انا بدي اعالج المشكي الجواب يا هل حضرتي فاست و بشره هل جديد دا نه عارفه نومو د دی او د خپلې څخه دخل نشته او وسهلا عارف چې او ترې چې نو اهلا وسهلا ورته وي څه زماږه زمونږه موږ ديو تاسو لپاره په دې پکې داسونو سره په لارمنده تاسو لپاره تاسو دا مڅه دا موږ موشارې مو په دې باندې پاپه موږ او کله سره څه کوي چې نو اتې ته سره واتې ته سره دا مالا د او پر مشاع لك عون تو خير لفظ دا خيره او د تافل هڅه په تاسو د دې مایل سره تاسو چې دې او سضو پای الله كله او سضو كله پر هر دو په پرتی چلے او پر کې دې پر کې دې چې دې چې دې په کوم ځای یو په ترځ دلته هیڅ بالکل نه ورخانه به. کفي اوه اول مونادى ذکر کړل دا. ګرمه او درعام لاله ش تشخیص ذکر کړل به چې چې. تاسو یو. دا وستا انځشتي ذکر کړل دا. ګرمه او درعام او فاصله. ورنوتئ چې نیمه چې خبره کې دا باز باز څه په المغضوبي مغضبا بالنين وهو ظاهر با في سمعه ما وقع لي في على الصالح واشوهني صالح فانه لقد ضرب زيد ضربا شديدا فاعل امر على المغضوبي وقد يتقدموا كذلك ما قضيتي كما مغضوبي على الصالح فاعل فانه وکه چې تاسو په کله غواړئ چې مراتب کې دغه په څنډه سفر کې ځاتہ نو دغه نن تاسو په اړتیا ده چې پاتہ یوځه پر څیرو درجو کې پېل دې تیاره یې ځینې نه کوم چې لوړ دي او څه کوي نه دا هرڅه باندې جواب افصحی یا کله ځان جواب جواب د مننه غواړي چې حالا دې پر دا په دې باندې په څو سره الاول اسمع اول دا د دې په ودو نه سمایله سمایته معنا یاله کډمو په یی او سمع د عربانه او دا مخصلي اولان د دې نیاز کیلا سره په دې کې څه څه ننځا لک الا امرا ونفسه امرا ونفسه امرا ونفسه ک معنا او تر داخله پایله امرا فريد سره ونفسه خپل ځان له مرګ مخه الله تعالی کوو او له باندې او خپل شربت له قفو وینا باندې د دې لپاره چې او خو دیو چې واکښل او یا دا کومه کوه چې او مخصوص موضوع آتی چې دا وروه اقصی چې دا نه شر بیا کوي ابراہیم نو وان تو خیرل اسه کولان کړه وڅاو تاسو ځان د تا نه او وڅاو او وڅو د توحیده د خاص کتاب ست پټیشن خیر ته تاسو دا هران غوښته په خپل ځی ښه او دا وڅاو د تشریح څخه مطالعه وانت او ترا صدا معنا کې د توثیق نصارا لپاره چې ده راځه امره پیدا نه راځه امره پیدا نه نه له هغه چې موږ د 1240 روپے لپاره دغه تصنیف او وخت وصول تا صحه و اهلا وسهلا ايتيكه اهلا و سهلا والبواقي و باقي چې له علاقه دي اشیا ته کې اسی دي نو زموږه د اضافه هدف کې د نتیجې سره کا پیاسي له هغه په میوده خپل واجب او ځینګړی متن اول ځای رو او ضروري وي چې عمل لا کېږي دا چې په څو مختلفو کې سره یو محذر یو محذر یو محذر ګموز محذر دا ګرځي وراوځي چې محذر اصول دیو ولاشي او محذر موږ چې کینا ځواب وسې 344 د اجازه ډیری پسمرينه نو چې یاره ستیشه محذر اجازه چې له لیاهدا څخه چې شي موحزه اګه تاریخي چې موحزه دا کان دغه چې څو له کار موحزه نو سیکنډ سیکنډ به د ملاقاته وکړو وړو ورغلې نو مثال د دې لپاره چې یا کولا صدا یا کولا صدا په څیر هیڅ ستي والاخذت ان في تضافر وكان العمل نشره دعس فسمر البنت دعيت له هذا القدر الذكي التقيل ولما حصل قدر الذكي في المقام والمقام الشركه كان دي ولا فارد موثق اللي وجهه فقط كذلك الحركه المراه والمقام هو الان اوقات الصور فان تقينا الخسالث نشعر بوقت التركي دي وجهنا دا څنګه په غاړه را روان دي که نو تاسو ورته پیل ځکی نه څخه او الحفره دي لهنا مین الحفره یا کله مین الحفره نو دا ری او مفہوم د تفیوش څنګه بچا تزم تحقیق کا بس نو پای او مفہوم یو څه موږ د یو ځای موږ د څو ټکو په پایلو مفہوم شی واحده نو د تناقض شکل ذاتیه نو د تحقیق یو غنبه سره ځای ورشي ته ایزاری ناڅاکه بیا چې دا خبره وته چې په نقاط او دانا څخه وځا ته دانا څخه همږه دې ځوړت راوړو چې د صاحب مو خپل کومه کې اتصال <سؤال> او پای نه دته رنا پښتې کې هم ځوړت نن هم حاصل <سؤال> کا باندې موږ پرسته باندې کېتنی جوړ شو یا کوو دغه د خپل ادرس یو اول ذکر چرا بلدی هذہ کی پاس کی جو کی ترا واکان سے وہ ہوا کا تقدیر ہے لیکن فلسفی معلوم و سید معلوم راش شده للتقدیر التقدیر وتثبیت التقدیر بالتراب تحذير من ما بعض ادبر و تصالح قال طبعا لا کیا قول حقا اشروا تجلی الشریق و لقد داخل اندر شلیل مثل مقام او ذكر يخذ تصيدا محضر بنه مكرم لكل طريقه طريق داخل في شعور يستقي الطريقه يستقي الطريقه زان بس لله رنا زان بس لله يستقي نفسك للنصريتي عسكري مبيا ارد داخل هذا السوق خاص وجودي في استرى لي المقام ولفوائد الوسطي او در مقام داكوما قاماتنا يا عاملنا في مثل موكتي هذه في عما عضو براتب ولا شريك في التقدير ما عضو في عمل ولا شريك في السكن ذلك اذا ذهب الذين رخصوا على غيره في ذا في مشموله دي فيوزميرماني ياقو مطالب بني اذا يريدوا ان تستغى سبيرفيشن في عمله و صلاحيته في تو توسيو وڅې لیستونه چې کوم کښنه سو ورکړلې دا په لاسه شی په تاسو د دې نشي راځي تر هغه وخته چې دا راستې پیژږي چې په پیل موضوعه د فار تفسير واقع شوه دا مونږه د تدافي ذکر کوو چې موږ به راشي په مابې د موخفره ودان مثال په تور باندې زیدن ضرطو هو زیدن یوې سره دا غل کې ده موستمل ده په یو ځایونه کې وره تا دا راستو په دې ځکه کای چې تم په دې ځل باندې تاسو مسلادت کو او ست دی وځار په دې د نن نه کاپازته به شيون زموږه ځانته چې کومه ځل سره ورکړی ده هغه حدسته وایې اته کې زاربو تو زېدان زاربو تو او دا ترڅو چې د پیرما څخه د فارې چې وافی شي نه او ولی مشاوره مطابق دته نه لکه زيده مرارتو دي، دا زيده يې سم دي، ورته څه څه لاغله قرارته، د مو ټول دغه یو مؤاله مان کې دي، او دا د دې ورځې نه به مخه عمل نشي کولای او که موږ مرارتو خپل زيده باندې داخله ولې مرارتو زيده ولې نه، نه، د دې یو مناسبې څه تجویزته دي، هغه ور باندې مسلط کړل وس میرا کی حاله خبره از یو شوه عامله عامله دی مکونی علاش کی تفصیل <سؤال> تفصیل او دي سمانه او هغه دهره نه کید کی ما دهو خیر او شیخ یوناش کیتل چې پالته پوری یشولو دی اعراضه دغه کلی زغه په انځار کې لیدل شوما ولی ورنه اعراضه چې زمینی روزنه او متعلق دی دوی دمقالص ته هلته او شوه په دې طریقے سره کومه چا سره په ځوانه په لاره کې ایا مو چې د نننصبو او خلکونو سره سره موږ په دې ځای داسې نه چې منصور په خپلې د یو خاصره ترشيده دې لاپېل مشورات چې هغه باط او باکو او مشت د نننagle ځای درلودل وي ولهاذال قومه كثير دي بر په پرمون د زیات مشهدي اكو مسلغه او تاسې د څه په اړه